Fyrra almenna bref Péturs. Pétur, póstuli Jesú Krist, skrifar þetta bref til Kristina Safnaða í Litlu Asíu. Hann reytar brefið með hjálp Silvanusar, en Silvanus, líkanemdur Silas, var samverkamæður Páls. Saman ber póstula sóuna, 15. kabla, 30. vers og fyrra þessalóniku bref, 1. kabli, 1. vers og kann að hafa mót það framsetningu svo að hún líkist tökum páls. Höfundur minni söpnuðin á stöðu þeirra sem Kristina manna, talar um þá sem útvalda kynslóð og samfélag konunga og presta og hvetur þá til að feta ég fót spór Krists, annarkabli 2000. Höfundur bregður upp ímsum myndum tengdum skýrninni og hafa menn talið brefið að mestakosti að stopni til skýrnarpretikunn. Fyrra almenna bref Péturs Fyrsti kapli, hverja? Pétur postuli Jesu Krist helsar hennum útvöldu sem lifa sem útlendingar drefðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kapadókiu, Asíu og Bythiníu. En útvöldir samkvönd fyrir vitund Guðs og helgaðir af anda hans til að líða Jesu Kristi og hrensast með blóði hans. Náð og friður markfaldist meðiður. Lýfandi von Lofaðu sig Guð og Fafir drottins hós, Jésu Krist, sem eftir mikilli miskun sinni hefur endur fætt til lífandi vonar fyrir upprísu Jésu Krist frá döðum og veitt hós óforgengilega, flecklösa og ófölnandi arleð sem miður er gemd á himnum. Kraftur Guðs varðveitriður sem trúið Til þess að þeirra öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að ópinberast á efsta degi. Fagnið því þótt því núum skammastund hafið orðið að hryggjast í margskonar raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar, langtum dýrmætari en forgengilegt gull, sem þó er eint í eldi, geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðus við ópinberun Jesu Krists. Þið hafið ekki séðan en elskiðan þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar, en trúið samt á hann og fagnir með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið erða ná takmarki trúar ykkar, frelsun, sálna ykkar. Þessa frelsun konnuðu spámenirnir og rannsökuðu vandlega þegar þið töluðum þá náð sem ykkur myndi hlótnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða kvílíks tíma andi krist sem í þeim bjó, benti, þá er hann vittnaði fyrirfram um píslir krist og dyrðina þar á eftir. En þeim var ópinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur, að þeir þjónuð á þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem bóðuðu ykkur fagnar erindið í heilögum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta físir jafnir englana að skegnast. Verið heilug Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krist. Verið eins og hlýðin börn og láti lívern ykkar ekki framar mótast af þeim gyrndum er þið áðurléttu stjórnast staf í vannvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilug í öllu dagfari ykkar eins og sáur heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað er verið heilög því ég er heilögur. Fyrst þið ákallið þann sem föður er dæmir án manngreinarálit eftir verkum hversu eins, þá gangi fram í guðsóta útlæðartíma ykkar. Þið vitið að guð frelsað ykkur, ekki með forgengilegum hlutum, silfri aða gulli, frá fánítri hegðun ykkar er þið höfðuð að erfdum tekið frá forfeðrum ykkar, heldur með dýrmætu blóði krist, hins lítalausa, og óflekkaða lands. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims, en hann var opinberaður vegna ykkar í log tímanna. Fyrir hann trúið þið á Guð er vakti hann upp frá döðum og gaf honum dýrið. Því er trúið ykkar einnig von til Guðs. Með fjá hlýða sannleikanum hafið þeir hinsað ykkur og getið því bórið hæstnislausa elsku hvert til annars.» haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt ekki að forgingilegu sæði heldur óforgingilegu fyrir orð guð sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vegsemderra sem blóm á grasi, grasisgrælnar og blómið fellur en orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnar eirendið sem ykkur hefur verið bóðað. Annarkabli, hinn lifandi stein. Segjið því skilið við alla vonsku og alla pretti, hræstni, öfund og allt baktal. Sækist eins og nýfætt börn eftir hinni í andlegu, ómenguðu mjólk, til þess að þið af henni getið dafnað til hjálpræðis, enda hafið þið smakkað hvað drottin er góður komur til hans hins lifanda steins sem men höfnuðu en er í augum Guðs útvalinn og dýrmætur láti sjálf uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestdóms til að bera fram andlegar fórnir fyrir Jesu Krist Guði velþognanlegar því að svo stendur í ríktingunni sjá ég hornsteini síon valinn og dýrmætan Sá sem trúur á hann mun alls segi verða til skammar. Yður sem trúið er hann dýrmætur, en hinum vantrúðu er steytnin sem smiðiðnir höfnuðu orðin að hyrningar steini og ásteytingar steini og hrausunar hellu. Þeir steita sig á honum aftur að þeir ólþýðinast bóðskapnum, það var þeim ætlað, en þið eruð útvalinn kynslóð, konunglegur prestómur, heilogþjóð, eignar líður, til þess að þið skulu viðfræja dáðir hans, sem kallað ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið sem áður voruð ekki líður, er nú orðin Guðs líður. Þið sem ekki nötu miskunnar, hafið nú miskun hlótið. Þjónar Guðs Þið elskuðu? Ég áminn ykkur sem gesti og útlendinga að halda ykkur frá holdlegum gindum en heigja stríð gegns álunni. Hegðið ykkur vel meðal þjóðanna til þess að þeir sem nú hallmæla ykkur sem yllkjörðamönnum sjáu góðverk ykkar og vegsa með guð þegar hann kemur. Verið drottins vegna hlýðin aldrei mannlegri skipan, bæði keisara, hinum aðsta og landshöfðingjum sem hann sendið til að refsa yllkjörðamönnum, og til að rósa þeim er breyta vel. Það er vilji, Guðs, að þið þakki nýður í vanþekkingu heimskra manna með því að breyta vel. Þið eru frjálsir menn, nótið frelsið til að þjóna Guði, en ekki til að hilja vonsku. Virðið alla menn, elskið samfélag þeirra sem trúa, óttist Guð, heiðrið keisaran. Í fótspor Kristis Þjónar Hlýðið húspændum ykkar og sýnið þeim alla lotningu, ekki einungi sínum góðu og sanngjörðnu heldur einnig hinum ósanngjörðnu. Ef engar verður fyrir ónótum og líður saklaus vegna meðvitundar um guð, þá er það þakkarvert. Fjö að hvað er loftsvert við það að sína þolgjæði eftir sætið barsmíðum fyrir afbrót? En að þóla illt með þolgjæði og hafa þó breytt vel, það er mikilsvert í augum guðs. Þetta er köllun ykkar, fyrir að Kristur leið einn fyrir ykkur og let ykkur eftir fyrirmynd til þess að þiðskildu feta í fótspor hans. Hann drygð ekki sind og sveik vor ekki fundin í munni hans. Hann svarað ekki með íllmælum er honum að íllmælt og hótað eigi er hann leið, heldur fól það honum á vald sem dæmi réttvíslega. Hann bar sjálfur sindir okkar og líkama sínum upp á tríð til þessarra viðskyldum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. fyrir hans benjar eru þir læknuð. þir voru sem villur ávandi sauðir, en nú hafið þir snúið ykkur til hans sem er hirðir og biskup sálna ykkara. þriðji kafli konur og eigin menn. ein skulu þið eigin konur vera eftir látar eiginmönnum ykkara til þess að jafnir þeir sem vilji ekki hlíða orðinu Geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna, þegar þeir sjá ykkar grandvörru og skýrlífu hegðun. Skart ykkars í ekki ytraskraut, hárgreðslur gullskraut og viðhafnarbúningur heldur hinn hildi maður hjartans, búinn óforgingilegar í fegurð, hóværs og hljóðuláts anda. Þetta er dýrmætt í augum Guðs. Þannig skreytið sig einnig forðum hinnar helgu konur er settu von sína til Guðs. Þær voru eiginmönnum sínum eftirláttar, en svo Sara hlíti Abraham og kallað hann Herra. Og þið eru orðnar börn hennar, er þið hegðið ykkur vel og látið ekkert skelfi ykkur. Einskulu þið eiginmenn sína eigin konum ykkar nærgætni sem hinum veikari og virða þær mikils fyrir þær munu erfa með ykkur náðina og lífið. Þá hindrast bænir ykkar ekki. Óttaleysi fyllt kristts, að lokum verið öll samhuga, hlutekningar söm og elskið hvert annað, verið miskun söm og auðmjúk. Gjaldið ekki ílt með illu eða illmæli fyrir illmæli heldur þvert á móti, blessið, því að þið eru til þess kölluð að öðlast blessunina. Sá elska lífið og sjá góða daga, haldið tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá sveikatali. Hann sneiði hjá illu og geri gott, ástundi frið og keppi eftir honum, því að auðgu drottins kvíla á réttlátum og eiru hans neyjast að bænum þeirra. En augli drottins er gegn þeim sem illt gera. Hver er sá ef mun gera ykkur illt ef þið kappkosti það sem er gott? En þótti skildu líða illt fyrir að gera það sem er rétt, þá verður þið sæl. Hræðist eigi og skelvist fyrir neinum. En helgið Krist sem drottin í hjörtum ykkar verið ættið reyðubúna svara hverju manni sem krefstar aðka fyrir voninni sem þið eigið. En gerið það með hókværið og virðingu og hafið góða samvisku til þess að þeir sem nýða góða hegðun ykkar sem Kristina manna verði sér til skammar vegna þess sem þeir mæla gegn ykkur. Ef það er vilji Guðs að þið líðið, þá er það betra að þið líðið fyrir að breyta vel enn fyrir að breyta illa. Kristur dó fyrir syndir í eitt skipti fyrir öll, réttlátur fyrir rangláta, til þess að geta leitt ykkur til Guðs. Hann var dettur að líkamanum til en levandi ger í anda. Þannig steg hann yður til andanna í varðaldi og predikaði fyrir þeim. Þeir höfðu óhlýðnast fyrrum á dögum Nóa þegar Guðsýndi byðlund og beið meðan ökkinn var í smíðun. Í henni frelsöðust fáeinar það er átta sálir í vatni. Þetta er fyrirmyndan skýrnarinnar sem nú frelsar ykkur. Hún er ekki hreinsun óreinind á líkamannum, heldur bæn til Guðs um góða samvisku fyrir upprisu Jésu Krist, sem steig upp til himna, situr Guði á hægri hönd, Og englar, völd og kraftar er undir hann lagðir. Þjórði kafli, þjónið hvert öðru Kristur leið líkamlega. Fískulu þi búast sama og hann. Sá sem hefur leiðið líkamlega er skilinnið sind. Hann lætur ekki mannlegar físnirn á tökum á sér, heldur lifir hann tíman sem eftir er að vilja guðus. Nógulengi hafið þið samið ykkur að háttum heyringjanna og lifað í sörlifnaði, gyrndum, ofdrykkju, óhófi, samdrykkjum og svíverðilegri skuldgóðadýrkun. Nú furðar þá að þið laupið ekki með þeim út í sama spillingardýki og þeir hallmæla ykkur. En þeir verða að gera reikningskil þeim sem reyðubúin er að dæma lifendur og dauða. Því að dauðum var bóðað fagnaðar erindið, Til þess að þeir, þótt dæmdir hefðu verið sem menn á jörðu, mættu lifa andlegu lífi hjá Guði. En endir allra hluta er í nánd. Verið því gætin og algáð til bæna. Umfram allt hafi brennandi kærleika hvert til annars því að kærleikur hýlur fjölda synda. Verið gestri sin hvert við annar án þessa mögla. Sér hvert ykkar hefur fengið náðargáfu, notið þær og þjónið hvert öðru eins og góðir ráðsmenn margvíslegrar náðar Guðs. Sá sem talar flýtt í orð Guðs, sá sem þjónar síni að Guð gefi máttin til þess. Verði svo Guð veksamadur í öllum hlutum fyrir Jésu Krist. Hans er dýrðin og mátturinn um aldir alda. Amen. Að taka þátt í píslum Krist. Þið elskuðu, Láttið ykkur ekki undra eldraunina sem yfir ykkur er komin, eins og eitthvað áður óþægt hendi ykkur. Gleðjist heldur er þið takið þátt í píslum krists til þess að þið megið einni gleðjast og fyllast fögnuði þegar dýrð hans byrtist. Sæl eru þið þegar menn smána ykkur vegna nabns Kristts. Andi dýrðarinnar, andi guðus, hvílir þá yfir ykkur. Ekkert ykkar líði sem andrápari, þjófur eða yllvirki eða fyrir að hlutast til um það er öðrum kemur við. En ef einhver líður sem kristin maður, þá fyrirverði hann sig ekki, heldur veksam í Guð fyrir að bera nafn Krist. Þegar nú er komin tími dómsins og hann byrjar á húsi Guðs. En ef hann byrjar á okkur, hvar verða þá aðrið þerra sem ekki hlýðnast þagnaðar erindi Guðs? ef hinn réttlátt til nömmlega frelsast, hvað verður þá um hinn ógúðlega og syndar hann? Þess vegna skulu þau sem líða í hlýðni við guðsvilja, fela sálir sínar á hendur hinnum trúa skapara og halda áfram að gera hinn góða. Fimmtikabli Verið algáð Öldungana ykkar á meðal kvetjag sem einnigar öldungur og vottur písla krist og einnigar hluteld í þeirri dýrð sem mun opinberast, verið hirðar þeirar hjarðar sem Guð hefur falið ykkur. Gæti þennar ekki nöðugir heldur að fúsu geði eins og Guð vill, ekki af gróðafíkn heldur fúslega. Þið skuluð ekki drottna yfir söfnöðunum heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þegar hinn aðsti hyrðir byrtist, munuð þið öðlast þann dýrðarsveig sem aldrei fölnar. Og þið sem yngri eruð, Verið öldungunum hlýðin og öll lítillátt hvert gagvart öðru því að Guð stendur gegn ramblátum en auðmjúkum veitra náð. Begið ykkur því undir Guðs voldugu hand til þess að hann upphefi ykkur á sínum tíma. Varpið allri áheikju ykkar á hann því að hann ber umheikju fyrir ykkur. Verið algáð vakið. Óvinur ykkar, djöfullinn, gengur um sem öskrandi ljón. Leit handa þeim sem man getur tórtímt, standið gegn honum, stöðuðu í trúnni og vitið að bræður ykkar og systur um allan heim verða fyrir sömu þjóningum. En er þið hafið þjáðust um lítinn tíma, mun Guð sem veitir allan náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífu dýrðar sjálfur fullkomna ykkur, styrkja og gera ykkur öflug. Hans er mátturinn um aldir alda. Amen kveður Eg hafi láti Silvanus sem er trúr í mínum augum skrifa þetta stutta bréf til þessa kvet kvetja ykkur og vitna hátíðlega að þetta er ein sannan náð standið stöðug í henni Sofnuður inn í Babylon útvalinn eins og þið og Marcus sonur minn heilsi ykkur heilsið hvert öðru með kærleikskossi friður sé með yður öllum sem eru í Kristi